Co, tak teď, než skončíme, ještě odpoledne, budeme mít možná tak nejdůležitější, co já učím jako základ, je šamata meditace. Hm? A šamata meditace, jsem to už vysvětlil trochu včera. Jo? A Šamata meditace je možno dělat hm? jak podle teravádové tradice, což je spojené s objektem, který musí vytvořit v mysli pevný koncept hm? podle teravádové tradice. Meditace na, i podle vlastně Abhidárma Kouša, podle tradice žáků. Hm? objekt šamata meditace je koncept. Hm? Protože koncept je obraz. Jo? A objekt vypasany podle této tradice není koncept. Jo? To znamená, že ta náma, rupa, jo? forma a náma je to, co se k té formě skloňuje, což je Mysl, hm? mysl se říká v, v indické tradici náma, náma znamená klanět se, hm? Na mámy. <laughs> jo, Protože mysl se musí eh, klanět, neboli eh, ohnout, aby šla ke eh, objektu. Hm? Teď eh, v tradici žáků objekt šamaty je koncept, hm? čili mysl se musíme transportovat podle tradice asangy, e, tomu ohnutí mysly na objekt, se říká transport, a váhana. Hm? My musíme transportovat mysl na objekt, aby vznikl e, proces myšlení. Jo? Tomu procesu myšlení se říká čita víty. Čita znamená mysl, víty znamená doslova silnice. Jo? Proto transport. Hm? Oproti nám západní filozofii, indická filozofie je neskutečně bohatá, co se týče pochopení mysli. Jo? My jsme se zajímali více hmotou a a mysli jako něčeho, co má nějaké omezení nebo něco takového. to v indické filozofii i v čínské filozofii se zabývali mysli jako něčeho, co vlastně omezení nemá. A my se chceme toho omezení zbavit. A aby jsme se toho zbavili, musíme pochopit proces myšlení. Základ, jak už jsem se zmínil, evropské filozofie je, že myslím, proto jsem. Jenomže v indické filozofii se zkoumalo, kdo myslí. A kdo myslí, to je ten proces myšlení, neboli ulice myšlení. Hm? Ta ulice myšlení, jestliže praktikujeme šamatu, tak zůstává stále u stejného objektu, který je obraz, který je koncept. Hm? Jestliže meditujeme na dech, hm? tak vlastně my meditujeme na koncept dechu, protože samotný dech je tvrdost, měkost, hm? Když se nadechujeme, tak je to chlad, když vydechujeme, tak je to teplo. Hm? No a to my, jestliže studujeme samatu, to my nesmíme pozor se s tím zabývat. My to vnímáme, ale nezabýváme se s tím. Hm? My meditujeme nadech proto, aby jsme vytvořili pevný koncept dechu. Jo? Ten pevný koncept dechu se pak stává hm, vlastně objektem, který použijeme k tomu, aby jsme se vnořili do objektu. To vnoření do objektu tomu se říká Diana. Hm? Teď je doslova znamená v sanskritu nebo v indické pochopení diá znamená myslet. No teď je paradox. Jestliže se vnoříme v objekt, tak nemyslíme. Ale v indické filozofii he, myšlení znamená spojení s objektem, což je vlastně transport mysli k tomu objektu. Rozumíme si? Havana. Hm? Paně? Hm? Transport mysli k objektu eh, Jestliže jsme začátečníci v meditaci, o tom jsem se zmínil včera, no tak my se snažíme silou hm, transportovat tu mysl k tomu objektu. Hm. Ten objekt si vlastně v meditaci na dech, my si ho vytváříme. Ten tam není. Ze začátku, jestliže meditujeme na dech, tak my cítíme jenom to teplo, chlad, tvrdost měkost, hm? Kohezi, hm? Jo, Nejdůležitější v tom bezprostředním počitku je vítr, protože dech je vítr a napána je. Eh, podle tradice je synonym hm? vájou, což je vájou hátu elementu větru. Hm? Čili jestliže meditujeme na dechmi, meditujeme na element větru. Jo? Teď vítr, máme venku vítr, který hýbaje listy, i když se podíváme teď, tak i jemně se listy stále pohybují. No? Jestliže chceme meditovat kasínu, no tak si ve, máme silný, silnou koncentraci, tak ten Pohyb větu vedle listů se stane objektem kasíny, vytvoří se barva. Hm? Teď momentálně na to e, ještě nemáme asi koncentraci, ale postupem času bude. No ale e, ten, ta koncentrace vytváří pak hm? obraz. Hm? Mentální obraz. Vítráš e, na na těch listech se může stát mentální obraz, jestliže máme silnou koncentraci. Stejně tak vítr eh, nádechu a výdechu se stane mentální obraz. Hm? A ten mentální obraz, eh, jestliže meditujeme na dech, my ho chceme stabilizovat. Jo? No A teď eh, Některý z nás meditují zen. Hm? No a zen taky ty, ty prostředky zen, aspoň má stašený jen tak učil, ty prostředky pro zen jako chváto, moučau a tam ty nebudou dobře fungovat, pokud nebudeme mít šamatu. No a šamata v této tradici znamená, že ten dech se stane mentálním obrazem. Jo? jestliže se stane mentální obrazem, můžeme začít, znamená to, že máme koncentraci a můžeme začít s nedualistickým způsobem meditace, jako Dzogčen, Zen, jo? že se koncentrujeme pak na mysl samotnou. Když se koncentrujeme na mysl samotnou, ta nám uteče, pokud nemáme pevnou koncentraci. Hm? protože většina lidí si myslí, že myslet znamená vytvářet koncepty, slova, jo? ale myslet znamená v diáně taky myslíme. Myslet znamená, jestli transportujeme na objekt a pak ji uchováme na tom stejném objektu, to je šamata. Hmm? a ten objekt šamaty je ale koncept a koncept znamená obraz hmm? v mysli vidíme to jasně? Hmm? koncept znamená obraz v mysli bez obrazu v mysli my nemůžeme striktně řečeno eh, mít samatu. Hmm? můžu se zeptat tím slovem koncept myslíš jako, prostě mám nějaký obraz před sebou, něco, co si třeba vizualizuju, nebo na co se koukám. A mm -hmm. koncept je to těch pár myšlenek, které se k tomu vztahují. protože když na ten objekt myslím, tak tam je třeba pár myšlenek kolem... Koncept kři... je všechno, co, co můžeš pochopit na základě slov, na základě věd, na základě hlásek. Hm? Mm -hmm. A na základně tvaru, který ačkoliv je rozličný, dává jednotu. Jo? Z hlediska analytický meditace i zelená barva například, Se dá rozložit na ty různé atomy, které jsou, každý atom má barvu, no a vlastně neexistuje žádná zelena. No teď, jestliže chceš pracovat na samatě, tak máš jedině barvy, ty čtyři základní barvy, na které se můžeš koncentrovat a udělat si pevný obraz, protože to jsou základní barvy. Ty ostatní jsou z nich odvozeny. Jako zelená je modrá, žlutá. To by Monika asi potvrdila. Je to tak? Hm? Určitě. Hm? Čili to jsou složený barvy. Teď ty barvy, na které se můžeš koncentrovat a udělat si jejich koncept, to jsou barvy nesložené. Hm? A ty nesložené barvy se Dále nerozkládají. A ty jsou čtyři. Bílá, modrá, modrá, a modrá a až do černa. Jo? Takže používáš třeba vlasy, co jsme se učili v Burmě, že používáš vlasy, jakožto ne moje vlasy, jo? ale vlasy Burmánců jsou černé, když jsou mladí tak používáš jako obraz pro modrou kasínu. Vlasy nejsou modrý, jsou spíš do černa, no ale je tam furt modré octi. Jako barva noci, když není měsíc. Tak nemůžeš říct, že je modrá, nemůžeš říct taky, že je černá, ale je něco mezi tím. Tak všecko mezi... Tahle ta modrá třeba by se tolik nehodila, no ale všecko mezi pruskou modrou do černy, to se používá jako nílá, nílá kasína. No? Že to nemůžeš dál rozložit. Ať se snažíš jakkoliv, nemůžeš to dál rozložit. Třeba fialová, to už můžeš rozložit. Jo? To je modrá, k tomu přidáš co? Červená. Červenou. No, no a, a tak máme e, e, složené barvy. Jo, ta bílá, modrá, tedy ta, která jde do černa, ta červená, hm? mm. jestliže je to jak, jaká je ta jasná červená, jak se tam říká? Magenta? No, něco takového. To je Co ne, taková dle červená, jo, to by nešlo. Jo? Ale červená třeba, je, jako mají ty... Ty novicové na obrazu, jo? ty by měly mít víc e, oranžovou, ale tady to vypadá jako červeně, co nemůžeš složit, jako tohle ten lotus, jo? ten pupínek. Ale v tom je už taky černá barva, jo? musíš si vybrat prostě barvu, kterou nemůžeš rozložit, jo? Potom, když se stane mentálním obrazem, tak je jako rubín, září, No a potom žlutá, ne takovouhle žlutou, jako tady je, to taky můžeš rozložit, ale žlutou něco jako takovýhle, jo? jako kukuřice žlutou. Mm. To jsou ty barvy, na kterých můžeš si vytvořit mentální obraz, který se nehejbe, když se nehejbe, tak začne zářit a to je pak kasína. Jo? Monika dělá s kasínou trochu, tak to je důležité. Takže můžeš se dívat třeba na tuhletu žlutou a odstranit si ty ostatní barvy, skoncentrovat se do prostředka, proto většinou si dělají kruh. No a na tom se cvičej v, v koncentraci. Jo? Že si říkáš žlutá, žlutá, žlutá, otevřeš oči, když ten obraz není jasný, tak zase i otevřeš, díváš se dlouhou dobu koncentrovaně do prostředka ty žluté barvy, aby ty ostatní barvy se tam nemýslely. Žlutá, žlutá, žlutá. Až se ten mentální obraz, což je koncept, koncept znamená pañaty, pragyapty. Hm? To je něco, co eh, pra znamená, co, co pronikneš myslí. Hm? Jo? A to, co je složený, to, to se ti rozloží, ale ten koncept se nerozloží. A proto je koncept. Mm -hmm. jo? Podle aby dharma kouša, to, co skutečně existuje, hm? to nemůžeš rozbít ani pěsti, ani logikou. Hm? No a to má vlastní podstatu. No a ta vlastní podstata v meditaci vypasana, to jsou objekty samády, no a v meditaci šamata je to koncept. Jediná, jako Výjimka jsou čtyři elementy. Ty nejsou koncepty, skutečně existují, protože mají vlastní podstatu. Sva, bháva. Vlastní podstata země je tvrdost, vlastní podstata vody je koheze, vlastní podstata ohně je teplo, vlastní podstata větru je pohyb. Jo? No a každá vlastní podstata je nedefinovaná tím, že má svabháva a kára. Svabháva má vlastní charakteristiky a má vlastní formu. Jo? Vlastní charakteristika země je tvrdost a forma, která je její vlastní, je e, e, kára, kára, ta, hrubost. A protože má e, tvrdost a hrubost, tak může nosit ty ostatní elementy, jo? Kdyby nebyla země, no tak nemůžeš tam na ní dát ani vodu, ani oheň, jo? ani Musí tam být něco, co co to může jíst. No, ale to se dostáváme daleko od toho téma. Čili... Aby jsme se dostali do šamaty, musíme se vytvořit koncept. A koncept je něco, co normálně co nemá vlastní podstatu, co se dá rozbít. Čili ta červená barva může říct, že má vlastní podstatu, protože každá kalápa má červenou barvu. Ale ty ji sleduješ na základě kotouče a ten kotouč můžeš ozbít. takže se stane taky konceptem. Jo? A v tom kotouči ten můžeš ozbít a pak každý atom v tom kotouči bude červený, protože každý atom má červenou barvu. To je logika analytické meditace. Takže v té meditaci vytvářím koncept, který se dá potom posléze nějak rozložit, rozvít. Ty ho nechceš rozbít, ale ty ho chceš použít k tomu, aby se skoncentroval v této tradici žáků šamata a vypašana není to samý. Uh -huh. V nedualistické meditaci ty se snažíš je dát dohromady v jeden celek. Hmm? Tak jako by vypasanu chápu, jako pozorování, prostě dění mysli. Vypasana znamená doslova, pašená znamená vidět a vy znamená vidět rozdělování. Hmm? Hmm. To je význam vypasaný. Teď rozdělováním, hm? aby si fungoval jako praktikant vypašany, no tak si musíš rozdělit. Tohle je mysl, která se sklání k objektu, tohle je forma, ke které se mysl sklání, ta forma má tyhle a tyhle a tyhle, a tyhle ty elementy, které mají vlastní podstatu hm? a ta mysl má též tyhle a tyhle a tyhle elementy, které mají vlastní podstatu. Jo? Co má vlastní podstatu. Kdykoliv je mysl, proces myšlení, bude počítek, počítek má vlastní podstatu, protože počítek přijímá objekt. Jestliže nepřijmeš objekt, tak nemáš počitek. A když přijmeš objekt, tak je buď příjemný, nebo nepříjemný, nebo ani příjemný, nebo ani nepříjemný. Je to tak? No a tohle rozlišuješ. To rozlišování má taky vlastní podstatu. To je vyňána. Vňána znamená znalost, vy znamená též rozdělování. Znalost rozdělování. Sanja znamená percepce, vnímání. A co vnímáš? Obraz. Hm? Jestliže vnímáš obraz, no tak je vnímání. A kdykoliv je vnímání, tak vnímáš obraz. Jinak žádný vnímání není. Když nevnímáš obraz, no tak není počitek. Když není počitek, tak není rozlišování. Hm? No a proto tyhle ty elementy mají vlastní podstatu. Jestliže vidíš vlastní podstatu, tak nevidí žádný já. Hm? To je vypásené. Hm? Si to rozdělíš, rozlomíš tak, aby tam žádný já nebyl když tam není žádný já, tak pozná, že všechny tyhle ty složky, jak ty tělesnosti, tak ty netělesnosti, jsou v pohybu. Protože jakmile na něco pověsíš mysl, okamžitě je to v pohybu. Jo? Protože mysl je transport prostředkem myšlení k objektu. Jestliže netransportuju na ten objekt, no tak já ho nevnímám. Je to tak? Já nemám počítek, jeho, já ho nemůžu rozlišit. Hm? No a aby objekty jsou v celku, abys je rozdělil, potřebuješ co? Pozornost vůči tomu objektu. Jo? Pokud není pozornost, no tak tu skutečnost nerozdělíš. No a teď praktikuješ analytickou meditaci, ty to chceš rozdělit, aby si poznal, že v tom není žádný já. Proto souvislé vznikání. Jo? No ale v nedualistické meditaci ty rozděluješ, ale rozděluješ jen proto, s pochopením, že to rozdělování je jenom za účelem, abys viděl všecko jako v jednom celku. Souvislé vznikání znamená, že všechny příčiny a důvody se dějí v jednom celku, neodděleně. Proto je vždycky mnoho příčin, a mnoho důvodů není jedna příčina, jeden důvod. Proto z hlediska buddhismu nějaký Bůh tvoritel nedává absolutně žádnou, žádný smysl, hm? protože nikdy v, v přírodě a v myšlení není jeden, jedna příčina. Hm? Vždy je mnoho, mnoho příčin. Jo? Chápeme? No a teď buddhismus je filozofie nejáství. Hm? No a jak se dostaneš k nejáství? Tím, že si to všechno rozbiješ, abys to poznal v pohybu. A to, co je v pohybu, nemůže mít já. A to má mnoho příčin a důvodů a ty příčiny a důvody hm? je všechno. Ale. Z hlediska nedualistické meditace ty příčiny a důvody nejsou skutečný. Hm? Mm -hmm. Proto souvislé vznikání začíná nevědomosti. Hm? Jelikož máme nevědomost, proto tvoříme eh, to, čemu se říká samskára. Hm? Samskára znamená. Hm? faktory vůle. Nebo, no? My vytváříme faktory vůle a na základě těch faktorů vůle my rozdělujeme. Kdo rozděluje? vynána Znalost rozdělováním. Jo? Když máme znalost o rozdělování, máme objekt a subjekt jako něco odděleného. Jo? A když máme objekt a subjekt jako něco odděleného, no tak máme šest orgánů, a šest eh, objektů orgánů. Jestliže máme šest orgánů, šest objektů orgánů, ty se tvorí v, v, žaludku, v žaludku, ne v brychu, v brychu matky. Hm? Když se vytvoří z brychu matky, tak je dotyk a počitek. A dítě má počitek a už začíná chňapat. Hm? Když se dítě narodí, první chňape. Je to tak? Hm? Kňape, chňape, chňape. Monika viděla ty ptáčky. První instinkt. Jsme tady měli hnízdo a ptáčky, byla tevřená huba, čekají na maminku, aby chňapli něco. Dítě je to samé. Čeká na maminku, aby chňaplo. Dá mu prsa a už je spokojený, jinak je. Začne brčet. No a, a to je systém, jak my bytosti praktikujeme. A ten chňapání je na začátku počitku. Mm -hmm. Jestliže není počitek, a počitek znamená přijetí objektu, buď jako příjemný, nebo jako nepříjemný, nebo jako ani příjemný, nebo ani nepříjemný. A to má vlastní podstatu, protože to je jedno, jestli je to příjemný, nebo nepříjemný, nebo. Ani nepríjemný ani nepříjemný, je to vždycky proces přijetí objektu. Jo, je to jasný? Jí hlava rozumí? Možná otázka. A tak zbavit se od za Jak? Zbavit se od chvatání a Teď Je to chvatání, toto lapání mysly vede k tomu, čemu se říká tanha. Tanha znamená tršná, znamená eh, eh, doslova žízeň. Hm? Paněla, žízeň? Hm? My máme žízeň, proto chceme chňapat. Jo? Protože máme žízeň, chceme chňapat a když... Eh, ta žízeň se akumuluje, tak ta žízeň se stává eh, pri vlastňování. Hm? Monika mě patrí, hm? to je moje. Hm? A tak já stále na ní chňapu jako na něco, co je moje. A no, to se jí nelíbí. Hm? Matka chňape po dítěti jako moje, to je v pořádku na začátku, ale když chňape, když to dítě roste a fot po něm chňape, tak taky se mu to nelíbí, je to tak? Mně hm? nraví se dbionku, když dá matka, vždy hm? I pro je toho um, hm? nádo uznat, třeba poznat, že to chňapání na základě. Žízně, hm? škodí. Hm? Protože škodí, tak chňapeme míně. Hm? Když chňapeme míně, tak se eh, ty počitky neberem tak vážně. Ale počitky je to nejkrásnější, co máme. Hm? Počitek je to nejkrásnější. Ale to chňapání po počitku, hm? což je žízeň, to je to, co dělá mysl nestabilní. No a teď jak vytvořit mysl nestabilní šamato? Tím, že ten počítek toho objektu, jestliže praktikujeme šamatu, to je příjemný objekt. Protože když mysl zůstane u stejného objektu, to je i paradox, to jsem se učil, my můžeme z, z nepříjemného objektu udělat příjemný objekt. Hm? To je důležitá část meditace. Hm? První se učíme 32 částí těla. Hm? Vlásky jsou krásné, hm? stále se česeme, ale když si vezmeš jeden vlásek, tak nic na tom krásného není. Ty, chlupy jsou pěkný, ale když si vezmeme jeden chlup, nic tam hezkého, není, késa, louma, nakrá, nechty jsou, vypadají pěkně, naručič se v celku, ale když si je odložíme, jeden vedle druhého, nic krásného na ně. A to jsou všechny části těla takhle. Jo? Tak první meditujeme na to, jak to tělo, který nám připadá tak krásný, když si ho rozložíme, na něm nic krásného není. Hm? Maso není krásný, šlachy není krásný, zuby nejsou krásné, když je. Ale přitom, v... když se Monika usměje, já... já se. <hým> Mě zaklepe srdíčko, <hým> ale zuby vůbec nejsou krásný. Hm? a proto co udělám. Chráním se, abych nechňapal tím, že ty zuby nevidím jako celek v obličeji a tak dále, ale vidím je jeden po druhý a zhnusím se, tomu zříká. říká nibida. Vypasana, proč praktikujeme vypasanu? Aby jsme se zhnusili tím, po čem chňapáme, tím, že si to rozložíme. Jo? Takže když mě někdo irektuje a já ho chci eliminovat ve své mysli, tak si představím, jak má ten jeho zub, jak je vlastně hnusný. Nejenom zub, že... <laughs> ne aby se stal novicem, já jsem ordinoval v teravádový tradici, aby se stal novicem v teravádový tradici, to budu učit v Nepálu, musíš první vača na to 10 systémů, 10 krama, jak vypřeložil, že... 10 eh, eh, postupů, no. aby si eh, pochopil eh, meditaci na elementy. První je, že se eh, zaměříš na tělo jo, a, eh, a recituješ si ke Saloma na Kadanta, mámsa na háru a ty a ty a tak dále. To, to musíš recitovat, aby, se by tě, aby tě přijali na Šrilance nebo v Burmě jako novice. Když to neznáš, tak tě neprijmou. To víš, že tohleto tělo za moc nestojí, mm. jo? protože jsi to rozložil. To jsou vlasy, to jsou chlupy, ke Saloma, to jsou nechty, danta, to jsou to. A ty jsi z toho rozložil jedno po druhém a vidíš v tom, že to nestojí za to, abys potom žíznil. Jo? Mm. Jo? tak musíš to je, to je si to první rozložit, ke Salomana celo má nakádan mám a ty a ty a tak dále. A pak se může stát novicem, když Petra by se bude chtít stát novicem, <laughs> Myslím, <laughs> nevím, nevím, nevím. <laughs> Tak to je pálí tradice. Mm. tibetská tradice z, z 100 tisíckrát poklona budhovy, kravánová hm? <tějí zpětlá> tradice, kézaloma nachadantata, čo mám sanáru a, a tak dále a jeden. Hm? Pak pochopí, že tohle to tělo za nic nestojí. Hm? A to je nimita, tomu se říká disenchantment. Hm? Na no to nemáme, asi lepší český slovo, rozčarování rozčarování. Very nice word. Hm? Musíme se rozčarovat tělem a rozčarovat myslí, která na to tělo le se lepí. Hm? Ta mysl, která se lepí na toto tělo, ty se říká kontinuita mysl. Hm? A bez kontinuité mysli není existence. Jo? To jsem vysvětlil včera. No a teď kde jsem byl, už jsem <laughs> Teď máme rozložení ty formy a toho, co se k formě sklání, no a to se stále mění a to, ta změna je něco, co se nám nelíbí, protože začíná být čím dál, když medituješ na to, jak se to mění, to je systém vypasany, stále se to mění, ty počítky se mění, no a tak se odpojíš. Když se odpojíš, tak ten proces změny je čím dál, tím rychlejší, když je čím dál tím rychlejší, tak všechno jak bublinky, praská. A pak se mysl obrátí tam, kde nic už nepraská. Jo? Ale první to musí praskat, jinak se to tam neobrátí. Jo? A to je teroádová meditace vypasana. Ale aby máš v teroádové meditaci, máš samády šamata a máš samády vypašaná ty praktikuješ první samády, šamaty, abys mohl praktikovat šamády vipašana, který ti umožní vnímání všech procesů těla i mysli, jakožto okamžitá vznikání a zanikání. Jestliže jdeš hluboko do meditace, já jsem měl možnost, i když jsem strašně línej, sedět takhle dlouho a dlouho a dlouho, no tak pak už nevidí žádný vznikání, vidíš jenom zanikání a všechno se ho spadne, jo? A mysl pak automaticky se eh, orientuje tam, kde žádné vznikání a zanikání není. Ne? A tomu se říká Nerována. Hm? Tyto tam jsou tam automaticky, potom, když člověk dosáhne. Jakoby... Ne. Nic není automatické, všechno má svůj důvod. <laughs> <nema děla prstě. laughs> v Vysudymagách máš krásný kupama, co se řekne, Úkaz, Jak se to děje? Ve starých dobách neměli kompas. Jo? Mm -hmm. rekové i ve středověku neměli kompas když Číňani to objevili tak Evropani to využili, aby dobili svět hm? tak předtím, než byl kompas tak jak se orientovali podle hvězd jo? no a teď je bouře zataženo jako dneska, dneska na polo zataženo žádný hvězdy, nic Hmm? Tak co dělali řekové, starí Římaní, když dělali mohy pravdu? Snažili se plout podél břehu. No a teď je bouře, tak ztratili směr, je zataženo, tak co dělali? Vzali si vrány sebou na palubu, hmm? no a krmili je rybama a masem a tak dále. A teď, když ztratili směr, byla bouře a přežili, no tak tu, ty vrány, nebo jednu vránu po druhé, oni je vyndali z klece, hm, kde je chovali, no a ta vrána eh, ta pak eh, lítá kolem, kolem té lodě tak dlouho, pokud nevidí zemi. Jo. No a když uvidí zemi, no tak krák, krák, krák, krák krá a letí. Tím směrem, tak vidí, aha, tam je země, tak nasměrují okromidlo tím směrem a zase dosáhnou jistotu. Hm? Mm. Jinak jsou ztracení. Kolumbus hm? už měl kompas, no a tak uh, uh, už mohl si dovolit jít hluboko do moře, ale předtím to bylo těžké. Potřebovali ty vrány. Hm? No a stejně jako v rána meditující medituje, medituje, medituje na to utrpení, toho vznikání a zanikání, pak už jen zanikání. No a když už je mu jasný, že tady se není čeho chytit, tam mysl už je úplně dezorientovaná, to je proto člověk musí pojít různou krizi, než se tam dostane. Hm? Co jsem a proč tady jsem a na co tady jsem. No pak ale musíš pracovat na tom stále, stále, stále, no a pak krá, krá, krá, kra. A se ten horizont, který nevzniká, nezaniká. Přestože se vynoří jenom na chvíli, tak ti nikdy neopustí. Stejně tak, jako když máš Dianu, tak ten eh, koncept, který si použil k tomu, aby se dostal do diány, ten tě nikdy neopustí, protože ten zanechá eh, pevnou stopu v mysli hm? mm -hmm. a to, co je pevná stopa v mysli, ta tě nikdy neopustí. To, co tě opustí, to je to, co si třeba... Eh, když se tě zeptám, co si měl předevčírem k obědu, mm -hmm. tak to tě hned protože se to v tobě nezanechalo. velké. Třeba já, když jsem poprvé byl v Anglii, jo, mm -hmm. tak jsem měl já jsem měl strýce Inda, hm, který si vzal moji te tetku. A ten Ind, ten mě Chtěl ukázat, proto jsem se natknul po Indii různých věci, které jsme neznali v Česku, jo? jako papája, mango. Hm. A to já jsem to nikdy neviděl, to jsme nikdy to Za socialismu něco takového vůbec nebylo. Máš no, ještě plno různých věcí, co jsem neznal. Jo. Tak vždycky se mě vzali, jak to chutná. Já... Jsem mu mango, mango to chutná jako melon jako melón. <laughs> jsem to neznal vůbec, co se mě tak How does it taste? Molded melon. pak jsem to znova chutná. A ah, to chutná jako... Jak nebeská chuť, A furt si pamatuju ještě, jak jsem poprvé mango, jak jsem... A pak, když se nedíval, on měl tam krabici, manga, tak jsem jedno ukradl a... to si můžu pamatovat do konce života, protože to udělalo velký dojem. Stejně tak, jestliže dosáhneš. Toho vstupu do, do proudu vyrování Nikdy tě neopustí ten silný dojem. Jestliže získáš dianu, taky nikdy tě nedopustí ten silný dojem. Proto, když letíš letadlem, tak vstoupíš do diány no a máš klid. Hm? Nemusíš ani tolik spát. To je z toho, že vytvářím jako ten kvalitní jakoby, uh, koncept. To, že no, může... Ta mysl zůstává u konceptu, u reality nezůstává. Mm -hmm. Mysl může zůstat jedně u konceptu. A jestliže zůstane u konceptu, ona potřebuje mentální koncept. Hm? Protože ten mentální dotyk je vždy, to tady Kubovi jsem vysvětloval, hm? mentální dotyk je základ pro dotyk pěti smyslů. Oko nemůže existovat bez mentálního dotyku. Ten mentální dotyk je daleko jemnější než ten dotyk ty senzitivity oka. No a ten mentální dotyk je jemnější a mysl proto může zůstat, jestliže se obrátí dovnitř tak může zůstat dlouho hm? nerušeně u toho dotyku. Jestliže se obrátí ven, no tak eh, nezůstane dlouho u toho dotyku. Jo? To je jistý paradox. Jestliže čteš indickou literaturu, vždycky eh, nej, největší bylovníci jsou jogíni, hm? <laughs> protože... Hm? Oni můžou tím, že si podmaní mysl, tak můžou užívat smysly daleko víc, než ti, kteří jenom se orientují ven. Hm? A to je základ pantry. Hm? To, co je, to, co je jet, to je nejlepší medicína. No, ale když víš, jak ho použít, když nevíš, jak ho použít, tak to je jed, jed, jet. Hm? a jak ho použít proto šamata jo? ty vytváříš ty formy a koncentrací zůstáváš u těch form a ty tím, že zůstáváš v koncentraci u těch form ty formy se zjemňují a stanou se reálnější než ta realita jo? a ty formy představují totalitu mandala je totalita No a mandala znamená mysl. Mysl je totalita. No a teď v nedolistické meditaci začínáš tím, že si se stále vědom ty mandaly mysli. Ty mandaly mysli se objevují obrazy. Teď v... v Takzvaný hm, v meditaci žáků, ty se s těma obrazama, ty je bereš jako něco, co tam skutečně je. Jo? V, med v nedoristickém meditaci ty obrazy hm, ty jsou iluze. Ne iluze v tom smyslu, že neexistují, hm, ale iluze. V tom smyslu, že od té mysli nikdy nebyly oddělené. A účel samaty je, aby to sám bezprostředně poznal. Jo? Mm -hmm. Že ty obrazy od té mysli nikdy nejsou, ne, nebyly oddělené, nejsou oddělené a nebudou oddělené. A protože oddělujeme, no tak vidíme eh, svět dualisticky, Jo? Tady Petra je Petra, já jsem já. Hm? Ale jakmile vidím Petru, tak já Petra neexistuje odděleně od mého konceptu petry. Hm? A ten koncept pochází z mysli. Je to tak. No. Analytická meditace. Petra, dejme tomu, mám k ní nějaký chtíč, no tak si rozložím na 32 části těla. Pozoruju zuby a nechty a maso a kosti. Obzvláště kosti zajímavé. No a teď... Petrský máš kosti. <laughs> a teď... Teď proč, proč je e, to zajímavé? Protože ty kosti si znechutíš, no a pak ty stejné kosti si bereš jako e, bílou kasinu. Mm -hmm. a, a najednou ty kosti se stanou e, příjemný objekt. Hm? Čili nepříjemný a příjemný, to jsou vý... fabrikace mysli. Mm -hmm. Teď e, Moč, medituješ na moč, jako žlutou barvu. Já většinou mám bílou barvu, ale měla by být normálně většinou žlutá nebo na žlutla, no, tak medituješ na moč jako něco vnusného. No Pak si jako žlutou kasínu a stane se krásný, zářivý objekt. Hm? Krev, krev. Není nic krásného na krvi, no, když si vezmeš jako červenou kasínu, Krásná věc. No a tak poznáš, jak nás, myslí, jak nás mysl a smysly klamou. A normální člověk, který nemedituje, ten nepochopí, že nás myslí, smysly klamou a mysl klame. No a ty chceš meditovat, no tak to je výzva k tomu, abys to pochopil. No a to, to pochopení je velice, velice kreativní, hm? protože těmi smysly můžeš přetvořit svět. Hm? Z toho, co je nehezký, můžeš udělat hezký, z toho, co je hezký, můžeš udělat nehezký zase. Hm? No a tím se zbavíš ty žízně. Jo? Mm -hmm. Protože máme žízeň, tak chňapáme. Každý má žízeň po životě, hm? tak chňapáme. Meditujeme na dech, zavři si tady, tady a uvidí, že budeš chňapat. Hm? Chňapeme po životě. Hm? Protože chňapeme po životě, to je normální, no, tak nevidíme, hm? že to chňapání nám škodí. Teď se učíš vypasanou, no tak se učíš vlastně to, že to chňapání nám škodí. A tím, že se učíš, že chňapání nám škodí, tak chňapéš eh, s tím, že eh, ti to škodí. No a pak už chňapeš úplně jinak. No a tím pádem si dovedeš i to chňapání přetvořit. Já to mám s zkušenost. No. <laughs> <laughs> tak dáme e, nějakou přestávku, protože, aby jsme nemluvili, no, takže, když mluv, e, chtěl jsem vlastně vysvětlit šamatu, ale bez toho základního pochopení by to nemělo tu sílu. Hm? Takže ta šamata v této tradici je, v tradici žáků, v který já jsem byl vychován, je oddělená od vypašaní. Teď vy chcete praktikovat čínský buddhismus nebo tibetský buddhismus, což je nedualistický buddhismus. Mahajana je nedualistické pojetí buddhismu. A to pochází z založené na Mahapragya Paramita Sutra, což je v sutra velké moudrosti, Velká moudrost je, že nic se nedá od samého počátku chytit. Jo? Proto se učíme sůd a tak dále. Nic se nedá chytit. To, co chytáme, to je vlastní blbost. Hm? Čemu se říká a Přeněli? To, co mi chodím eh, chvatit, hm? je to naše nevíděm vídu to, když nevídu musím projít projít projít projít projít projít projít projít projít projít Да, и мне это смысл. Mm -hmm. Вот, для этого э, учиться таду, Тантры значит учиться искусству, как э, э, понять э, смыслы умом. Есть плане за неприятные объекты. Приятнее, неприятнее ⁇ это процесс. Приятнее настанет э, э, неприятным, неприятным, станет приятным. Для этого я объяснил, что, э, например, кровь, а? она неприятная, когда мы понимаем ее как э, э, одна из э, частей э, тела. Когда мы понимаем ее как красы как красная, красный цвет Может, будет косина и очень приятная она как рубин является очень красивая нужно вот для этого смыслы они нас обманывают и это надо познать и для этого мы Učím si meditaci, meditácii, to by my hm, umom eh, paněli v nad smyslem. Hm? Krištěš, já. What is the matter? Boha nebo kriště, já nevím. Já nevím. Boha. Boha. Kriště nejde nevíc. Ty robotala v, v, v, v nádobě jestli 3, něco těbě, et, od, et, kliště, hm? jak od té kliště. Tak No, tak teď šamata, ještě odpoledne si zopakujeme šamatu, příliš moc informací dělá průjem mentální, tak dáme si 15 minut pauzu a dáme si pak hodinku meditace a ham ham. Jo? Mm -hmm. No a pak po ham ham si dáme pauzu, můžeme jít na procházku, kdo chce nebo si číst a začínáme zase ve tři hodiny uděláme zase malé vody samatě, teď máme tu perspektivu vypaseny, takže ta samata bude jasnější. No a nedualistická meditace je spojení ty samaty a vypaseny v jeden celek Na základě pochopení mysli jako jakožto zrcadla, která pouze odráží objekty, ale žádnou formu nemá. Jo? No a, takže teď dáme hodinku, dáme 15 minut nebo 20 minut pauzu, pak hodinku meditace, pak ham ham a ve 3 hodiny zase poslední přednášku, trochu eh, povzbudím k praxi šabaty, hm, jak z toho eh, dualistického pochopení šamaty se můžeme dostat k tomu nedualistickému pochopení, kde šamatu s vypašanou. Hm? No a pak si dáme poslední meditaci, no a tím uzavřeme dnešní program, jo? Kuba, jak to vidí? Dobře to vidí, Kuba? No a tak je dobrý, no. Tak, takhle. Monika, jak to vidí? Dobre. Dobré. to vidí. No, tak já mám ještě jeden takový asi drobný, jako že by ta meditace jakoby jen, jenom návrh, nebo se chci říct, jako to nějak vedeš, ty meditace, protože já když chci meditovat, jako jako z tady, já asi jako nevím, jak na to pořádně, takže já si prostě jako, něco dělám intuitivně, ale jako by No, existuje něco tak, jako aby člověk teda si uvědomoval, že medituje tímhletím stylem. Já když jsem se pokoušel o vypasanu, tak jsem si uvědomoval, prostě třeba snažil jsem si uvědomit proces myšlení, a, nebo když jdu po ulici, něco cítím, tak si říkám cítění, jako vidění, nebo jo, tyhle jednoduchý fígl mě vlastně, trochu pomoh uh, vidět ten proces zatím. Jo, to trvá, no. potřebuješ učitele, který těm řekne, medituj tak a tak, ale první věc, co já jsem se učil léta, letoucí, to je ta šamata. Jo. Ta šamata je základ, no, ale můžeš jít přímo k vypasaní. Dneska většina systému, jako ten Goenka, Mahasi, je přímo vlastně k vypasaní z hm? No a existuje samata, ta samata ta šamata je nějak vedená nás pospoň nějak jako... Tak jak jako jsem se to učil. Ty dělej tohle a, a máš něco v mysli, tak pozoruj to takhle, nebo dělej s tím tohle. No dobrý, odpoledne si Jo, No, protože vůbec vlastně jako nevím, co mám dělat. <laughs> <laughs> tak já nevím, jestli je, jako normálně, může... <laughs> normálně teď záleží na tom. Já si prostě opakuju svoji jakou. Tak chceš e, e, praktikovat víc tu zen nebo chceš praktikovat tervánu? Tervána hm? je analytická meditace, zen je, e, nepotřebuješ potřebuješ pochopit, o co se jedná, no a pak nepotřebuješ to analyzovat. Já bych... Budu si něco zkusit, tak já bych zkusil to pochopit, o co se jedná. O <laughs> co se jedná, no tak na to potřebuješ tu šamatu, no tak dělej tu meditaci na dech, tam je i šamata i vypasana, jo? Jestliže je to vypasana, tak medituješ na těch, na, na čtyři elementy, jestliže je to samata, tak medituješ na ten koncept dechu. Na ten koncept dechu, jestliže chceš meditovat analytickou meditaci, tak ten se vytváříš na dotyku dechu. Jo? Ten dotyk dechu se nazývá Ana Nimita. Ty nesleduješ dech uvnitř, nesleduješ dech venku a sleduješ pouze hm? ten proces nádechu a výdechu na tom bodě dotyku. Jo? Až se ti tam vytváří ten mentální obraz. Jestliže se vytváří ten mentální obraz, Můžeš pak jít buď na, na Zen, hm? na Muzao nebo něco. A nebo eh, můžeš se naučit ty džány hm? a s, s těma, když máš ty džány, no tak eh, máš eh, dobrý základ, pak můžeš dělat meditaci v detailu. Máš dvě, dva druhy meditace, meditace v detailu, Vypašaná a meditace ve skupinách kalápato. na kalápato to je, že stačí jenom si vytvořit představu těch pěti agregátů hmm. a na základě dotyku pak pracovat na těch počitcích, který tě pak prochází v celém těle, to je ta nejjednodušší metoda, kterou učí Goenka, to není špatný pro začátečníky. Hmm. Když chceš jít do hloubky, tak se naučit ty, ty džány no a pak můžeš jít do té e, detailní vypasadny, co já jsem se učil, bohu mě. No ale nemusíš, můžeš jít pro e, toho, jestliže se nechceš stát michem a jestliže se nechceš znechutit vlastní, e, tělem. A, myslí, Tak můžeš praktikovat hned tu nedualistickou meditaci a žít v tomhle momentě. Když žiješ v tomhle momentě, tak nemusíš se stále hnusit tím tělem a co, co k němu patří. Když jsme byli profesionálem na vypasanou, tak v Bůh mě často chodit. když chceš byli takhle, tak to je dobrý výborný. No ale ta terváda vůbec není špatná. Hm? Můžeš se to naučit. No ale chce to krok za krokem. No a to potřebuješ učitele, který tě vede. Hm? Můžeš se zeptat, ta meditace nadechá, když dělá meditaci na mantru, tak. Dá se to nějak zaměnit? Je to podobné? Dá se dělat šamata na mantra? No, co je účel, co znamená mantra? Opakovat si mantra v duši. Jako a co, znamená, co je význa mantra? To, co man je mysl a tra je chránit. To, co chrání, mysl. A proč chránit mysl? Protože mysl furt běhá ven a identifikuje se s objekty a tím pádem je nestabilní. No, ty se nechceš identifikovat s těmi objekty, no, tak používáš mantru, aby si ji ochránil no a K tomu pak používáš ty různé prostředky jako vizualizaci jo? a začínáš s, tím, s očistou jako jo, naučíš se to mantovat sama já, vizualizuješ si važrasatu, což je proces. Ne? Očistý, nebo si vizualizuješ tu vruchy té šválu. Různý forma, nebo manžůšli. No a tam tradice je speciální tím, že si ty si vizualizuješ v hrozivé formě, jako manžůšli. A v každé Každá ruka, každý, každá forma je symbolická. Jo? To není, že to je vlastně dárma. No ale to musíš mít iniciaci na to, abys si to mohl vizualizovat jako darmu. Ne, ale tady tu matrvolu. To trošku jiný druh, jako spíš japa, abyste to tady je správný. Jako z, z jogy. Jo? jogy jo. No tak jo, jít, to je fakt. Tak potřebuješ nějakého učitele na no to. To je důležitý. Když to, když to má ta mantra jít do hloubky, tak ta je spojená s, s jistou vizualizací to ti předá ten učitel. No tak dobrý, dejme. A mantra dáš mantra Nedá. Ale mantra chrání tvojí mysl. Hm? Protože když si opakuješ slova, no ale pak máš nádi jóga, nebo yoga zvuku, no to se dá dělat Dělá. Ale to ne, pak nebereš ty slova, ale bereš jako zvuk. Hm? No a pak je to možný protože ten vnitřní zvuk normálně neslyšíš a když se na něj koncentruješ, tak ho můžeš slyšet a můžeš s ním pretvorit. Hm? Jako jsme dělali ráno, to i bija mantra eh, ohně, hm? můžeš cítit i oheň hm? a světlo začneš v očích a můžeš cítit i v celém těle. Hm? V Indii jsou machry jogíni, kteří můžou spát na ohni a nespály se. Jo? Protože meditují na té ochrany, no, taky to jde. No, ale z hlediska buddhismu to není ještě vysvobození. Ale je to jistá manipulace mysli. Ty chceš poznat, ne jako mysl manipulovat, ale jak se dostat na to manipulaci. To je buddhistická modinece. No, ale ta manipulace, myslím, to je silná věc. Taky. V Indii jsou joginy ještě dneska, které se můžou nechat zakopat v zemi. A za tý den je ve a žijou dál. Všecko možné je v Indii. Pak máš joginy, co žijou v v Gangutry, ve sněhu, nahatý. Všecko je možné. No ale z hlediska buddhismu to je výborná věc, ale to ještě není vysvobozen. Ale můžeš to použít k tomu, aby si. Ovlivnil druhý, ne? co dělal Buddha, taky, no? co dělal Ježíš. Ne? Když umíš zázraky, to není špatný, No ale tak to je to léta, léta tvrdý, sádaný. Ty lidi strávějí léta v vězkyních, no a pak je to něco jiného. Když jsem byl. V Tibetu, tak jsem mě vzali na takové ty, co jsou že 20 let, nevychází trošky existující. Pak můžou dělat různé srandy, co my neumíme <laughs> a to nemáme. A v tomhle životě byť nebudeme s takovouhle kostoru.